orap internet. Možemo sat vremena. Imamo one što se javljaju i što psuju i vrijeđaju pa da oni odmah se mogu aktivirati tako postavim to priliku. I oni jedni čekaju hept dana da onaj, da se internet uključi. Ano jer ovo je njima poglavlje sabura veoma bitno, znaš. da, da malo proćepide, malo im pusti tamo onaj, signal. <kuh> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين ثم اما بعد تو يستحق جزاه لا pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala salawat salam inirna Allahu kustanika alihi Častnija shabe i sve onaj koji slijedi na putu istine sudnjega dana. Vraću, moja draga, evo nas u još jednom terminu u kojem se družimo sa jednom velikom knjigom, knjiga Rijadu Salehin od imama nevija u kojoj imam Nevevij pokušao da okupi i objedini hadise koji su čovjeku potrebni svakodajno u njegovom životu. Pa smo prošli dva velika poglavlja i sada trenutno se nalazim u trećem poglavlju, Strpljenje i Sabor. U prošlom predavanju napravili smo jedno uvodno predavanje u kojim smo govorili o vrijednosti sabora, citirajući ajete u kojim Allah Đelšana obećava velike, velike nagrade onima koji budu strpljivi. Govorili smo da...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 Pa oni koji hoće da uspiju, Allah Đelešanuh je tu uvjetovao strpljenjem. Allah Đelešanuh u Kur'anu na najviše mjesta govori o velikim nagradama za Sabor. Tu je četvrta situacija i peta situacija da je uzvišen Allah Đelešanuh uvjetovao imanstvo, i vodstvo na zemlji i, i u vjeri strpljenjem. Nakon toga, e, teki si neustani god nek te vidi kamera i ti završi svoje. Ma ja. E,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 I mnogo drugih stvari treba znači sabura. I zadnja stvar, rekli smo treća vrsta sabura, a to je saburna odredbi. Pa znači čovjeku kad se desi neku nešto što ne voli, od musibe i neđača, čovjek treba da se strpi. Do kraja prošlog derca smo govorili o hadisima koji imam neve vi spominuva, rekli smo da je ovo poglavlje sabura jedno od najvećih poglavlja u Riyadu Salihinu pa mi večeras ako Bog da, brzo, brzo, pošto je mnogo Adisa i neki su dijelimično, ajde da kažemo, slični, brzo ćemo u neki 15-20 minuta preletjeti preko onih Adisa koji on ostatak spomenu, a za kraj Dersa ćemo, i to smo objećali, govoriti kako ojačati savur kod sebe. Baj, baj, baj, baj.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 Imam nebevi, Rahmetullahi alaihi, spomenuo nam je hadis, one crnke, nije mi smo spomenuli njega u jednom drugom kontekstu, ali samo da preletimo preko njega, da je došla žena Božin poslaniku, a prije toga, Atar radi Allahu Tealanu je bio sa Ibnu Abbasom, pa mu je rekao, hoćeš li da ti pokažim ženu džennet žena još huda podunjal ko džennetlika jer je božji poslanikoviča u džennet kaže hoću. e kaže to je ona žena crnkinja kaže šta je kakva je događajnin kaže ona je došla božjim poslaniku i kazala Allahu poslaniku ja imam epilepsiju padavicu pa moli Allaha džellelši on da me izliči pa kaže Allahu poslanik ali se razam ja ću dovit ali ako hoćeš strpi se pa ćeš dobi džennet Ja Rab Nima veće nagrade Strpi se da obit ćeš džennet Pa kaže ona Allahu poslani da se strpit Ali kada padam prilikom epilepsije Otkriju se neki dijelovi tijela Možeš li Allahu dželešanu doviti Da kad padam da mi se ne otkrivaju Avreti i stidni dijelovi tijela Pa je Allahu poslani ih doviju za nju Da ju se ne otkrivaju dijelovi tijela Ali ostala je pri epilepsiji Zato znači Ibn Abbas kaže Ovo je žena iz dženneta Znači vidimo iz ovog hadisa, braćo moja draga, da dunjalučke i nedat će ako se čovjek strpi na njima, da ga za njih očekuje velika nagrada. U drugom hadisu Allahu poslaniku li selatu selam kaže kao da sada gledam Abdullah ibn Mesud kaže kao da sada gledamo Allahu poslanika li selatu selam kako priča o jednom vjerovjesniku Neka je na sve njih Allahu spasi mir, koji je njegov narod toliko pretukao da mu je potekla krv. A on brišući svoju krv sa lica kaže Allahu oprosti mome narodu jer oni doista ne znaju. Hadis se zabiljđo Buharija i muslim. Kaže Abdullah ibn Mesanud kao da vidim poslanika, sjedi poslanik i priča nam. Boži poslanik vidjet ćete. Imao je običaj svojima sahabima pričati.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 Kada imaš iskušenja, to je pokazatel da te tvoj gospodar voli i želi da ti oprosti grijehe. E nemoj da to moramo mi slušati sad još. Kaže Allaho poslanik u sljedećem hadisu, kome Allah želi dobro, stavi ga na kušnju. Islam treba da se boji, vjerujte, kad ti sve ide ono u potanku. Da kaviš, ja rab nešto nije u redu. Nešto, ja sam negdje...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 E onda kažeš, inna lila, inna i lehi rađun, ovo je nešto nije dobro. Ali ide ti sve potamam, sve šta god ti zatretaš tako idi. Nešto trebaš preispitati. Allah Jošanu, kada svoga roba zavoli, stavi ga na iskušenje. Kaže Allahu poslanik alaih salatu wasalam u drugom hadisu, neka niko od vas, nipošto ne zaželi smrt zbog nevolje koja ga pogodila. Mate ljudi, zade si ga musibet, kaže, ja ne vidim više nigdje izlaza. Tobe bejara da mi je umrijet. Pa je to Boži poslanik zabranio. Kaže, neka niko od vas ne zaželi smrt. Znači, to je zabranjeno.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 ako Allah od Žešanu ga zavoli, će ga na kušnju. S druge strane, sljedeći hadis je, zabranjeno je zbog musibeta priželjkivat smrt. Bez obzira. Vidjet mi ćemo noća ja ciljano hoću, volio bi noćas da je pola Sarajeva ovdje. Da vidimo šta su poslanici, ashabi i dobri ljudi trpili. I nikodje nije priželjkivao smrt. Nama dosadi tako mi je Allah blagostanje. Nama je Allah poslao malo ovi ara, pa zadnje dvije, tri godine, pa imamo po hiljad i po dvije eura u džepu, mi smo toliko silni da ne znamo da glavom udaramo. Nama je dosadilo blagostanje, nama, nije, nama nemamo sibe i ta paša, da poželimo smrt. kakvim i poželimo da mi je da živim konuha lih, selam, 950 godina, što je ovako fino s Arapima čoveče, pun sam parako brud. Pa što vidiš šta su ljudi trpili, ali eto da se nekomu desi da imam u Sibeta, onda ne može reći gospodaru, ja rab kao kad sam so de da umrim. Ako već moradno, da kaže gospodaru, ti znaš, ako je za mene život bolji. A kaže islamsko, znači uvijek je život bolji. Je prošli put smo citirali na hadis, Boži poslani kaže, mu'min koji se miješa sa ljudima i trpi njihove uvrede, on je bolji. Od onoga koji se izolirao i otišao tamo negdje u brdima i badeti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 Da su jeli kosti, da su jeli lišće sa drveća. Toliko su trpili. Pa u tim nekim momentima dolazi Božijem poslaniku i kaže Allahu poslanik, ti si poslanik, tvoja doba je kod Allaha primljena. De dovi Allahu da nam se ovo razgali. Pa kaže Allahu poslanik, ali se letu wasalam. Znajte, kaže, da u prijašnjim narodima pa nam ovo ukazuje da neprijateljstvo prije poslanicima je historijsko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 Ne mogu nositi hijab, treba mi kamatni kredit, ovo ono, more sve. Ljudima glavu te razrežu na dva dijela. Kaže, to i ne odvrati od njehoj vjeri. Pa kaže, Allah poslanika alihi salatu selam, ubijeđen u Allahovu odredbu, da će Allah pomoću u vjeru. I mi danas moramo u to biti ubijeđeni. Kaže, doista će Allahu potpuniti u vjeru.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 Ode isto ovo, u ovojim riječima požurujete. Vi imate kod nas u mladinaca koji imaju lijepe nijete, lijepe namjere. Čovjek počne 15-20 dana, klanjati mjesec ili dva ili tri i on bi, braću moja draga, prekonoći da promijeni svoju familiju, mamu, babu, dedu, nenu, selo, grad, državu, planetu. Allahovi sunneti na zemlji to odbijaju. Poslanjik Alijih Selam u Mekki boravi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 Isto tako od hadisa koji nam je imao nebevi spomenu u ovoj našoj dobroj knjizi, jeste je najpoznati događaj koji zabilježili Buharija i Muslim sa Ebu Talhom radijallahu ta'ala anhu, da je Ebu Talha imao sina koji bio bolestan. Pa jednog dana došao u kući, a dijete je preselilo bilo. Ovaj... Hadid se znači citirao imam i Buharija i muslim u ovom poglavlju o saburu i strpljenju. Kako mu je Allah ađelešanu zbog sabura i strpljenja to nadomijestio velikim nagradama. Pa je došao u kući dijete bolesno. A imao je veliku mu'minku, ženu, čestitu. Kaže ženi, šta je, kako je dijete? Kaže, lakše mu je, smirio je se. Ko što i jest, umro je, smirio je se. A on skonto smirio je se kao sad mu je malo bolji. Pa kaže, pa je se ona, znači prvo su večera, ali lijepo sredila se njemu, pa su legli spavati, imali su intimni kontakt. Sutra kad su ustali, ona njemu kaže, strpi se o ime Allaha, tvoje djete je preselilo. Pa se ona ljutio, kad je preselilo, kaže, jučer preselilo, jučer su mu miđe nazu klanjali. Sve bez njega obavljeno. I <laughs> on se naljutio da je poslaniku, ali se da tu vas salam, kaže, Allahu poslanicu, evo šta mi je žena uradila. Kaže, Allahu poslanik,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 Kada je zbog toga očekivao Allahovu nagradu, kada nije se naljutio, kada nije ga kada nije proklinjao, zaslužuje je malohu Allahov poslanika alihi salatu wa selam toliki beričet da u jednom djetetu, znači Allah je jošano od jednog djeteta mu dao devet potomaka i svi ti potomci su bili, svi ti potomci su bili hafizi Kur'ana. Imao u predaj kod imama muslima da ta žena bila je pronicljiva.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 I danas kod nas sad kad vidite onu braću na bildanu, to su junaci. Ja se niskim od nje bismiu pohrvats paš. Znači pravo junasto jeste da čovjek kad ima srčbu da se tu savlada. E Pa kao što su predislamski Arapi smatrali da je najveće junaštvo ko najviše može ubiti ljudi, ko je najjači i tako dalje, pa im je islam s nam to popravio. Ali da bi i u tamo junaštvu fizičkom bio, ja treba trenirati, tako i u saboru, da bi pobjedio svoju dušu, nemoj misli da to može preko noći doći. I o tome smo govorili prošli put, a na kraju versač će pa cijelo vrijeme govoriti o tome kako čovjek da pojača svoj sabor. Pa da čovjek, znači vraću moja draga, ima u zadatak da se bori sa svojom dušom i da se sa hrva i da se sa njom natječi. To je najveće junaštvo koje je preporučio Boži poslanik alaihi salatu wa selam. Nakon toga nam imam ne bih vi, spomeni jedan hadis kao praktično šta treba rad kad se čovjek naljuti. Pred Allahovim poslanikom alaihi salatu wa selam jedne prilike su dvojca ljudi posvadili. Pa je jedan od njih, kaže, se naljutio po crvenju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 Pa kaže auzubillahi minashaitan od ovo ni da avo od de hladna voda posude po, po po glavi hladnom vodom da se čovjek malo razladi. Isto tako kaže Allahu bostani kalih salatu ve salam ko savla ada srcbu i onda kada bude u mogućnosti da je ispolji Allah će ga na sudnjem danu pozvati pred svim stvorenjima da izabere koju god hoće džennetsku huriju. Ha sad imali smo znači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 Strpio se, paša, mogla ti djeca čupat kosu šest niz dana, ne bi pustio, a samo jednu zemljenu da dobiješ. Al kad je u pitanju hurija, ko će do tamo dočekat, daj nešto dunjalučki da insan vidi. Kaže, dolazi čovjek Božim poslaniku i kaže, Allahu poslaniće, oporuči mi, a u sini to je jedano odnji Hadisa 40. hadisa i mama nevelja kaže la tak dab, neojj se ljudtit. Fe rad de pa ka pa je ponavlju dobro je to ne moj se ljud, da mi neki drugi savjetka ne se lutit. De mi kaže nešto drugo, ama ne moji se ljudzaateve i najbolji savjet nemoj se ljudtit. Kaže pa ovaj tri puta ponovio de mi da je savjet, Božiji posaike tri puta ponovio nemoj se ljudtit. U ovom hadisu islamske učnanici u većini slučajeva kada govori o o ljutnji govori o načinima kako savladati ljutnju pa kažu prva stvar je da čovjek spomine Allahovo ime. Kad čovjek vidi da šetan počinje da radi da ga nagovara da se ljuti, da mu krv počni da da kaže auzubillahi minash-şeytanir-racim, traži mutočiste kod Allaha od prokletog šejtana. Druga stvar zlatna, zapante noćas nemojte ništa zapam, tu sve što ste čuli Zaboravite. Nemojte zaboraviti. Ali hoću da vam rekli koliko je bitno ovo što ćemo sad čuti. Kad si ljut šuti. Kako ću šuti? To je zbelaj čoveče. Koliko puta dođu ljudi na zovu šeha Safeta, kada šeh, ja sam nju razveo u ljutnji. A, da si bio po hadisi, Boži poslanika ne bi razveo. Božini poslanik, ali ih se lato u oselam kaži, kada se neko od vas rasrdi, neka šuti. Mm. Naspeš vode usta i ne progutaš je. progutaš nisi ništa postigo. Naspeš u usta vode i... Mm, ženi, prije imaš ti kakoš prstima, ali kad, kad vodu progutaš, šta da je delaj? Pa znači, prvi savjet je reća uzbilaj mešetan radžim. Drugi je šutit. Treći je promijeniti malo položaj. Ako čovjek sjedi, stoji da sjedni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 i da se pomjeri. Znači ako stoji da sjedni, ako sjedi, da legne, je to potvrđeno hadisima Božiji poslanik Ali selatu selam. Kaže Allahu poslanik Ali selatu selam, vjernik i vjernica neprestano će ih pogađati iskušenja u njima samima i djeci i mecima svek dok im se ne izbrišu svi grijesi tako da se susretnu sa uzvišenjem Allahom bez jednog griha.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 druženje sa Kur'anom temeljito isčitavajući Kur'an jer Kur'an kaže moja draga nagovještava ljudima da će biti iskušani vidjeli se tamo u suri el ankebut Allah džeršan kaže ehaseb en nasu yutra ko yekulu amennu wahum la yuftanun misli ljudi da će biti to dovoljno direktno vjerujemo a da neće biti iskušani pa znači onog momenta kad kažeš ja vjerujem doći iskušenja da se potvrdi tvoj iman pa Kur'an nas priprema nagovještava iskušenje Allah je šanonu poznatom ayetu surel Baqara prošli put smo ga citirali kaže walanabluwannakum bişey min alkhaufi waljau'i wa naqsin min alamwali walanfusi wath thamarati wa bashir as sabirin mi čemu oskaže iskušavati sa strahom i glađu i gubljenjem imeta ka i gubljenjem duša ljudstva i gubljenjem poljoprivrodni poljeprivrednih dobara, a ti obraduj strpljivi. Pa je nago u Kur'anu da ćeš biti iskušan. S druge strani, Kur'an nam govori o nagradama za sabor. Pa ste vidjeli, in nemaju ofe sabirune uđurahum begajrihi sab. Doista će, kaže, strpljivi dobiti nagrade neizmirne, velike, neopisive. To je treća stvar. I zadnja stvar,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 Pa kad ti dođu iskušenja, ti tamo kroz Kur'an čitaš šta je Jusuf prodeveru. Čitaš šta je prodeveru Nuh alihi selam. Živio 950 godina i ljude pozivao i javno i tajno, i danju i noću i odazvalo mu se po najvećim rezultatu 80 ljudi. Subhanallah ilazim u 950 godina, 950 godine 80 ljudi mu se odazvalo. Koji je to sabor? Koje je to, znači, strpljenje? Isto tako, pogledajte Ibrahima, ali ih selam. Tamo u Kur'anu ćete najići događaj sa Ibrahimom, stavljaju ga u katapult i ispaljuju ga. To Ibrahim, sam rekao, odustajem ljudi od svega ovoga, čemu pozivam ništa, nećemo te baciti. Ali ibrahim stu čvrst. Pa tamo, Danas imaš iskušenje sa suprugom, sa djecom u gradu. Dođeš kući, čitaš Kur'an. U, Ibrahima bacili u vatru. A, ma, još nisu bacili ni u vodu, čovječe. Ja još tu sam. Ma onda ovo moje prema Ibrahimovovom je ništa. E, eh, a insanu je lakši kad vidi da je neko prodaviru nešto gori od njega. Elhamdu, nek men, najbitnije, nek meni nije najgoriji. Ako ima sam jedan gori od mene, elhamdulillah, odmah sam ja, dobro. Pa da insan čita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 Nakon toga, svakako, kad smo rekli čovjek će u Kur'anu naići na sabor poslanika, Mohamed ali salatu Selam je kruna svega. Božji poslanik aleyhi salatu Selam, kakva je iskušenja trpio. Prvo psihička. Božji poslanik aleyhi salatu v'selam u neki prije poslanstva je bio poznat El-Emin, povjernljiviji. Samo kada mu je došla objava, postao je lažac, postao je sihribaz.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 Znala su proći dva mjeseca, a unašu se kući, nigdje nije naložila vatra. Šta to znači? Nisu ništa kuhali. Znao je Boži poslanik doći kući i kaže svim ženama, ima li šta jest? Kažu, nima ništa. Kaže, ja da nas postit. Znao je vezivati kamin na stomak, uzmi svijuži kamin, da bi kamin pritisnuo želudac, malo da želudac se zavara, da nešto ima, da je nešto pojev.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 Onaj ko bude sam sebe odgajao na saburu, ko bude tražio saburu od Allaha, Allah će mu ga i podariti. Pa znači braćo moja draga da čovjek u zadnjoj trećini noći između ezana i kameta na sejdzi, kad gospodar učrstmeo u teškim vremenima. Vremena smutnje, vremena iskušenja, vremena grijeha, vremena izazova, vremena kad je se teško, znači pogledajte dole u arapskom svijetu grmi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 Čeka je dok samo čita hroniku crnu hroniku 6 dana. Pa ono što te mi moj išlo Ja sam pokušao da to stignem, CEO sam da se zaposlim, sve sam podru... nisam primljen alhamdulillah. CEO da idem na hač, nije mi se nešto dalo. Halo, možda najprvi avion kojim si trebao biti se sruši. Sjedi, ono što te mi moj išlo završeno. Ono što te zadesilo da se sva planeta sakupila nije to mogla od tebe spriječiti. Svakako, ovo on ne isključuje ono veliko pravilo od ehli sunneta vrđemata u akidi. Mi moramo, braću moja draga, uzeti za razloge. Ponevaš kažeš, već reku rekao Boga, mene, ono što me zadesi, ja ne išto traži posla. Ako kakav me posao zadesi, on će mene zadesiti. E to pejezič nije rekao, već si ti to pogrešno shvatio. Potrudi se, radi, pazi, ali onda kad si sve poduzeo od sebe i onda te zadesilo, to te nije moglo mojmo ići a ono što te mi mojišlo. nije moglo zavisiti. I odmori se, odmori se sa ti, komšija ima više od mene, elhamdulillah, nek Allah podari, beri ćete. I završena stvar, da se čovjek, na... sa ovim pravilom ćete se razrahati u životu. Razrahati ćete se u životu, ono što te zadesilo, nije te moglo mimo ići. Dobro, isto tako, broj četiri,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 Kaži, apširu, inne me u ide komul dženne, se, srećemo se u džennetu. Pa braćo moja draga čovjek pročita ovakvi moment da kaže ja rab, ako su oni se mogli strpiti na, na, na teškoćik, pa zar se ja ne mogu strpiti na blagostanju? Zar se ja ne mogu strpiti na nimetima? Isto tako, bila radi Allahu ta'alanu primjer strpljenja. Dovedu ga u pustinju u vrućem ljetu. Stavi ga na leđa, raskuju ruke i na prsa mu stavi vruć kamin. Razbijaju ga čekićom. A on kaže sam, ahad, ahad, jedan je jedan. On sam kaže, samo odustani odzir, odmah ćemo te, sve ćemo te riješiti. Nije teorija. A mi ne možemo izdržati sa punim novčanikom. Ja, Rab, Allah mi, ako išta treba da naučimo od dersa jeste, vraći, moja draga, ovaj moment. Što nam šeitan dođe kad smo siti i puni i onda haj malo na internet, Haj na frendice, hajde zovi, hajde kontaktiraj, hajmo gledat filmove, hajmo gledat serije. Ja, rab, ja rab, jel to zahval Allahu dželešanu na njametima? Suhej bar Rumi, krenuo, on je bio rimljanim porijeklom, bio u Mekiji, zarađivo, radio, radio. Kad je krenuo dočini hijidru, kažu, o, oh, halo, halo, to što ti imaš, to što ti sve steko od nas.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 Pa tada Halifa ga uzme kod sebe kaj da ja te lijeći, dovede doktore, kažu gotovo. počila lide i kaže gangrena gore prema koljenu, mora se noga osjeći. Ima li ikakav drugi metod, ništa, samo osjeći. Pa mu kaže doktor trebaš kaže, popiti malo alkohola da, da izgubiš svijest, mi ćemo ti kaže, tada amputirati nogu. Kaže ne mogu da vjerujem da ima neko da popije nešto što će ga učiniti da zaboravi na svog gospodara. Kad mi kaj ne treba najveća potrebna pomoć od Allah da ja tada pijem alkohol. Ti kaže samo radi svoj posao. Ovo bileži Imam Ethehebi u poznatoj knjizi Sjer El Alame Nubela, pa znači to su vjerodostljene predaje. Kaže pa su počeli da mu režu nogu nije Areku. Toliko je kaže bio strpljiv da nije Areku. Taj dan kad su nam putirali, nogu kaže, tu noć nije ostavio noćni namazi, nije ostavio najvirt virt koji svaki dan muči iz Korana. Pa kaže, on obraća se svom gospodaru. Nakon toga što su nam putirali, nogu krenuje kući i na putu deva udari mu sina i ubije mu djete. Pa kaže on gospodaru, o moj gospodar, imao sam, kaže, sedam sinova, jednog si mi uzeo opet, elhamdulillah, imam šest.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 Pa je kaže kad je došao, znači kad je vidio tu svoju nogu amputiranu u jednom lavoru, kaže, takom je Allaha, nikad nisam svjesno sa ovom nogom kročio ka haramu. Jaran. Kakve su to duše, čovječe. Kaže, tako je Allaha, Allah zna, Pasi, poziva se na Allaha, Allah zna da nikad svjesno sa ovom nogom koju vidite tu odrezanom nisam prema haramu krenuo. Šta misliš tebi sutra amputiraju prstu? Bil smio reč, Allah zna da sa njim nikad nisam frendice dodao Paša dodao sam i hiljade i Dilitovu i, i sa njima Čatovu Ja Rab Isto tako Pogledajte Pogledajte Sabor u Lemi Imam Ahmed ibn Hanbel Kada je nastala na velika smutnja Da li je Kur'an stvoren ili nije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 Dobro, četvrta stvar kako ojačati sabun jeste, braći moja draga, da čovjek da zna ovo što ga zadesi na dunjalku, Dunjaluk nikad nikoga nije poštedio. Dunjalk je šta? Li Lijep ljuekum ejukum ašsenu amela da vas iskuša kod se bolje postupati. Pa je dunjalk kuća iskušenja. Bez obzira, poslanici iskušani, bogati iskušani, ugledni iskušani. Znači svako je iskušan. Isto tako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 Zadisio te nekim u Sibet, dvije stvari. Prvo, nadaj se Allahu i nagradi, reci na lilaj, ojina ilih, rađi on, reci je ali počne od sebe. U nas mi bili, problem je u komšiji, problem je u ovome, problem nije samo u meni problem. Bima kesebet ej dikun zbog vaši ruku, u smislu zbog onoga što ste vi zaslužili. Isto tako čovjek, kako jačati sabor, braćo moje draga, da budi svjestan činjenci, oni ajeta inna allaha yuhibbus sabirin allah voli one koji su strpljivi inna allaha na doista je allah sa strpljivima pa su to velike nagrade koje čovjeku daju ajde da kažemo strpljenja i jačaju njegovo strpljenje za kraj mi smo rekli da imamo strpljenje na pokornosti strpljenje na grijesima kako ove dvije vrste strpljenja ujačati ovo je sad Kajmak, sad kupimo kajmak. Oni koji ne znaš šta je kajmak Pavlaka. Znači, srž svega što smo rekli. Imamo znači strpljenje na pokornosti, Allahu u Đelešanu imamo strpljenje na grijesima. Kako postići? Prva stvar kad su u pitanju strpljenje na grijesima. Da čovjek zna da je to nešto loše. Zapamtite, Allah kad ti nešto zabrani, zabranio je zbog tvoje koristi. Nije zbog njegove koristi. Nemojte sumljati 1% da sve što je Allah zabranjuje samo šteta toga se vraća nama. Navodi islamskoj činjatskih, tu je primjer roditelja koji svom djetetu nešto zabrani zato što kaže sine nemoj trćati pre kulici i auto. Pa gospodar uzvišeni nama zabranju stvari koji kada mi činimo vraća se šteta nama. Alkohol, droga, korupcija, kamata, svete te stvari da čovjek čini ništa Allahu ne može našteti. Samo našteti sebi i društvu kojim živi Druga stvar Da se čovjek Kako jačati sabor Da se postidi svoga gospodara Ja rab Allah ti dao oči Oma bikum min njemetin femina lo Nema ni jedni blagodat Ja da ni od Allaha okay. Allah ti dao oči Allah ti dao jezik Allah ti dao ruke, Allah ti dao srce, Allah ti dao bubrege, Allah ti dao djecu, Allah ti dao kuću, Allah ti dao mir, Allah ti dao zrak. Pa da se insan stidi Allaha da ga vidi u grijesima. Pa da ga to bude razum da se strpi na grijesima. Da se stidi. Jer toliko mu je Allah, Željšan, stvari dao. Isto tako. Da se čovjek boji Allahove kazni.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 kada određeni ibadet znači da bi se strpili kako činti budete znate njihovu vrijednost nekada je ljudima teško planjati namaz ali tako mi Allah ko što je došlo vjerodostan hadis božić posnika kaže a kada bi znali da će se kaže u džamii djelti kaže kos na kojom ima mesa svi bi oni došli znači misliš da neko, da je noćas neko najavio svi ljudi koji budu na jaci hiljadu mara ka će doći znate dokle bi safov došli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 ojačava na saburu do austranim zato što ću na taj način zarati veliku nagradu zato što ću pobrisati mnogi grije isto tako dosta uda ovaj vako bogda da nam ovaj naš ovdje kamerman ima vremena da onaj ovu našu tehnologiju smota fino Allah nas nagradi još jednom napomena koji svaki put nakon predavanja potrute se da odete zauzite pistu prvom safu zikrite nemojte mnogo podizati ton jer imamo džematlija kojima to smeta subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha